Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala rasulihil al amin sayidina wa maulana Muhammad Sallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qalu subhanaka laa illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina mustaqim thumma amma terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis al-fadhil haji mahmud seluruh ahli dewan kuasa Madrasah Al-Ikhwan, pimpinan masyarakat, para alim ulama, ustaz-ustaz, tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertama sekali saya mohon maaf kerana terlambat sampai tuan-tuan Kebetulan -tuan. petang tadi saya dari Universiti Malaya Waktu Encik Manaf telefon saya, saya dalam kelas tak boleh nak jawab saya uh, Jadi saya minta dia, dia balas mesej Kata insyaAllah saya akan datang kuliah di sini Kebetulan kelas master tadi habis lambat Sepatutnya habis awal tadi habis lambat hmm. uh, Jadi sempat saya, uh, saya bergegas balik Terlewat sikit sampai Jadi sampai sini barulah saya sempat semayang Maghrib bersama dengan tuan-tuan Hadirin hadirat muslim muslimat. Uh, tadi lepas uh, sampai uh, rumah Biasalah kena tukar sikit lah, Takkan saya nak pakai Pakai seluar datang sini tuan-tuan. Bukan tak, tak salahlah pakai seluar. Tapi kebiasaan saya biasa memakai pakaian uh, jubah dalam datang hadir malam-malam ilmu ini. Biasakan mengikut sunnah-sunnah uh, sunnah Rasulullah dan sunnah para ulama dalam malam-malam ilmu. Pakai pakaian yang baik-baik dan cantik-cantik. Jadi bila dah tukar tu sampai rumah pun dah pukul tujuh. Tukar-tukar tujuh -tukar, suku dah. Dah tujuh suku. Jadi saya fikir kalau naik kereta lagi lambat sampai akhirnya saya naik motor rasanya merempit juga tadi rasanya <laughs> bawa 100 110 kat tadi tak jauh mana daripada Gombak tapi nak keluar daripada Gombak tu juga kadang menghadapi jalan jalan yang agak perlahan Jadi tuan-tuan saya diminta untuk taaruf nama sekali nama saya Muhammad Juzaili bin Juhan Muhammad Juzaili bin Juhan memang susah sikit nama saya ni nak sebut saya mengaji di Arab, di Mesir pun, Arab Mesir nak sebut nama saya pun terbelit lidah. Dia tak boleh sebut Jim, dia sebut Gu. Jim disebut sebut Ga. Muhammad Guzaili Ibnu Gohan. Kawan saya berkata, oh lagu tu Gohan ni ada cerita katun nama Gohan ni kata. Katun anak kanak ni, tak apalah. Tapi nama saya diberikan Muhammad Guzaili bin Juhan ada maknanya. Alhamdulillah, walaupun ayah saya bukan... Bukan latar belakang pengajian Islam dan tidak belajar Basarak Tapi Alhamdulillah nama, diberikan nama yang ada makna Juzaili Daripada Jazil Iaitu banyak Juzail kurang sikit Tak banyak sikit ya. Syukuran Jazil Jazilan, Terima kasih banyak-banyak Tapi nama saya Juzail Tak banyak lah sikit ya. Saya berasal dari negeri Paling utara di Malaysia Negeri yang paling kecil Tapi paling banyak juga kontroversi Negeri kecil je ya, Tapi banyak juga kontroversi Uh, dan saya latar belakang pengajian saya daripada uh, lepasan Universiti Al-Azhar, Mesir Dalam bidang Usuluddin, pengkhususan bidang hadith uh, Saya belajar 4 tahun untuk mendapatkan jazah sarjana muda Dan selepas itu saya sempat menyambung peringkat master di Al-Azhar 2 tahun di Kaherah dalam bidang hadis. Namun uh, tak dapat menghabiskan Uh, saya perlu balik pulang ke tanah air kemudian dikahwinkan kemudian uh, saya datang uh, berkhidmat di Perlis selama setahun uh, mengajar di sebuah kolej di sana kemudian uh, setelah setahun saya berkhidmat di Perlis saya datang ke Kuala Lumpur ini ataupun di Gombak uh, dan berkhidmat uh, di Gombak. saya bertugas di Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad Kuizam Taman Malewa dan sekarang tengah menyambung pengajian peringkat sarjana ataupun master bidang hadis di Universiti Malaya. Sudah berkahwin dan alhamdulillah dapat baru anak baru seoranglah umur 8 bulan. Jadi itulah sebentar sikit takrif yang boleh saya sampaikanlah. Cukup kot kena detail lagi. Ha, cukup dah hasanya. Jadi saya diminta untuk datang ke surau ini eh uh, dikhabarkan Sepatutnya malam ini Ustaz Idri Hamad Allah, siapalah saya untuk menggantikan tempat beliau Saya pun tak tahu saya kena ganti tempat beliau Atas permintaan kawan saya Ustaz Nur Alif <clears throat> Jadi saya datang, bukanlah nak menggantikan, siapalah saya nak menggantikan beliau Saya juga pernah belajar dengan beliau Ustaz Idri Hamad Suatu zaman sekolah, menerima sedikit, uh, mendengar pengisian-pengisian tarbih daripada beliau jadi datang bukan nak, nak ganti beliau tapi datang sekadar memenuhi uh, tuntutan untuk menyebarkan ilmu Berkongsi apa yang saya dapat daripada guru-guru saya sewaktu saya belajar di Mesir dengan para ulama' di sana Jadi saya sekadar menghidangkan kepada tuan-tuan hadirin hadirat ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ulama' Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim-musliman Alhamdulillah malam ini kita bersyukur kepada Allah SWT dipertemukan dalam suatu malis ilmu ini insyaAllah mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT dan Alhamdulillah dengan rahmat Allah Allah berikan kekuatan kepada kita untuk berada dalam suatu malis ilmu ini yang akan sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu SWT barangkali ada di kalangan orang Islam lain yang tidak memanfaatkan masa maghrib hingga isyak ini namun alhamdulillah Allah pilih kita berada dalam suatu majlis ilmu ini yang dinaungi oleh para malaikat Allah Subhanahu maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat malam ini sukalah saya untuk mendatangkan kepada tuan-tuan akan satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam memandangkan bidang saya bidang hadis dan bidang ini masih kurang lagi di Malaysia untuk diambil berat dalam pengajian ilmu hadis. Barangkali dahulunya keperluannya tidak berapa perlu dan hari ini pengajian hadis ini sangat perlu kepada masyarakat untuk kita datangkan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Yang Nabi telah berpesan sejak 1400 tahun dahulu, suatu pesanan Nabi yang merupakan mu'ajizat. Yang hadis nabi ini merupakan magisat daripada, daripada yang Allah bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita kita dengar, yang perlu diperdengarkan, yang perlu kita belajar, kita memahami dan mengamalkan hadis-hadis nabi ini dalam kehidupan kita. Barulah kita ikut apa yang Nabi sebut dalam kan, dalam sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarek tu fiqum amrain. In tamassakt in tamassaktum bihi lan tadilla in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati Nabi pesan aku tinggalkan kepada kamu dua harta aku tinggalkan kepada umat aku kepada kamu akan dua khazanah yang sangat besar nilainya yang andai kata dua khazanah ini dipegang oleh umatku Takkan akan sesat sama sekali iaitu al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Muka malam ini insya Allah, saya akan mengupas kepada tuan-tuan hadirat muslim-muslimat akan satu hadis Nabi Yang barangkali tuan-tuan mungkin ada yang pernah dengar Ataupun barangkali tuan-tuan tak pernah dengar Muka mudah-mudahan hadis ini kita ambil malam ini Untuk dijadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita Dalam kehidupan kita berkeluarga Dalam kehidupan kita bermasyarakat Dalam kehidupan kita dalam bernegara Tuan-tuan hadirat muslim-muslimat saya akan bacakan dulu hadis Nabi berserta dengan sedikit terjemahan dan kemudian insya-Allah saya akan mengupas hadis ini satu persatu sebagai kita nak hadam, kita nak makan tuan-tuan. Kalau kita makan ni tuan-tuan macam mana kita nak nikmati suatu makanan tu tuan-tuan? Kita makan nasi berani, kambing bakar, kambing panggang tuan-tuan. Kita makan kita nak nikmati keenakan daging panggang itu, kita akan makan perlahan-perlahan, tuan-tuan. Kita akan gopoh-gopoh makan. Kita makan rasa kelembutan daging kambing itu, kita makan pelan-pelan. Kunyah perlahan-pelan. telan Dan kita akan hadamkan. Maka demikian, hadis Nabi nak merasai, menjuai, menghayati hadis Nabi kita perlu melihat satu persatu percakapan yang diucapkan oleh nabi kerana setiap patah perkataan nabi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebut dalam al-Quran wa ma yantiqu hawa in huwa dan tidaklah nabi Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsu nah namun apa yang diucapkan oleh nabi Muhammad itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat, saya akan bacakan dahulu hadis ini kepada tuan-tuan mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Imam ibn Majah dalam kitab sunannya. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya dengan sanad mereka yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, 'an Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata, 'Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Mukmin yang kuat, baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan dalam segala hal baik. Hargailah apa yang menguntungkanmu dan bertekadlah kepada Allah dan jangan berkecil hati. Lau ani fagntu kana kza w kza, walakin qul qadr Allah wa ma sha' fagl, fa in lau tafthu amal al shaytan, atau kmaqal. Sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentuan hadran hadran muslim musliman. Hadith ini didengari oleh seorang sahabat Nabi. Yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu Barangkali tuan-tuan biasa dengar Kisah tentang Abi Hurairah Barangkali ada yang tak kenal Siapa dia Abi Hurairah Maka suka untuk saya ulangkan juga Pada malam ini Walaupun ada tuan-tuan yang dah kenal dah. Allah Ustaz sebut apa lagi Abi Hurairah kami kenal dah. Namun suka untuk saya sebut Dalam pengajian kita malam ini Sebagai adab kita Dalam membicarakan hadis Nabi kita menyatakan sedikit syaksiyah para sahabat Nabi Untuk kita ambil aktibar bagaimana kehidupan mereka Di saat awalnya Islam Mereka mengorbankan diri mereka, nyawa mereka, harta mereka Untuk memperjuangkan Islam Sehingga kita mampu merasa nikmat Islam hari ini Terutama kita juga suka sebutkan pada anak-anak kita Kita menceritakan kepada anak kita tentang kehebatan para sahabat Kehebatan para ulama' kita kalau ditanya pada anak-anak kita hari ini, kenal tak pemain bola sepak sekian-sekian? Pemain Malaysia, Safi Salih kenal? Oh, kenal. Jesse nombor berapa? Boleh bagi tahu. Kenal pemain Manchester United? Boleh bagi tahu. Tapi boleh tanya dengan para sahabat Nabi, kenal tak? Abi Sa'id Al-Khudri, barangkali belum tentu anak kita boleh jawab. Dan belum tentu kita pun boleh cerita, tuan-tuan. Ha, jangan kata anak kita. Kita pun kalau anak kita tanya, Bapak, Bapak, Tok, Tok, kenal tak? Sahabat Nabi yang bernama <Sessizuk> Uzaifah Al-Yamani Bolehkah saya boleh jawab tuan-tuan Jadi sekurangnya dengan kita mengaji hadis ini Kita nak kenal sedikit para sahabat Nabi ini Yang berdampingan dengan Rasulullah Dan bagaimana saksiah mereka Dalam memperjuangkan Islam Tuan-tuan Saya ringkas yang saya nak buatkan Kalau nak cerita tentang Habib Warah ini Satu hari tak habis tuan-tuan ha? Nak cerita tentang Habib Warah ini saja takkan habis satu hari Namun suka saya menyebutkan Beberapa ha? Perkara yang berkaitan dengan riwayat hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nama beliau Abdul Rahman Asalnya Abdul Syams Bin Sakhar Kemudian Nabi menukar namanya Setelah masuk Islam Daripada Abdul Syams Hamba kepada Matahari Kepada Abdul Rahman Hamba kepada Yang Maha Pengasih Nama asalnya Abdul, Rah Abdul Syams Hamba Matahari Sebelum masuk Islam Namun bila masuk Islam, Nabi tukar namanya Abdul Syams kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Ini tututan kita nak pilih nama tuan-tuan ke anak-anak kita. Pilihlah nama-nama yang ada ada ada makna. Dan juga kalau ambil Quran pastikan betul makna tersebut. Tengok dalam Quran ada. Ha, Syarul Bariyah. Oh sedap lah nama Syarul Bariyah ni. Tengok makna pada tuan, tuan syarul bariyah ni, seburuk-buruk kejadian. Sejahat-jahat kejadian. Ha, jadi penting, nama ni penting. Untuk anak-anak kita, kerana itu doa kita pada anak-anak kita. Dan nama itu jugalah, Allah akan panggil di akhirat kelak, menghadap Allah dengan nama-nama yang kita namakan. Sebab itu disunatkan. Kalau ada nama-nama kita yang tidak baik, tukarlah tuan-tuan. Ha, dibolehkan, disunatkan. Boleh, takut tukar tak salah. Tapi alangkah indahnya kalau kita tukar nama kita yang tak baik-baik. Nama Jani, tuan-tuan. Jani, penjenayah. Zani, penzinah. Maka, dituntut kita mengubah nama. Kalau nama itu, ada makna yang tidak baik dan tidak elok. Kalau kata, zaman sekarang, zaman canggih, kata Ustaz Ismail Kamus. Canggih. Canggih sungguh orang hari ini, nak buah nama kadang, dah tak nampak nilai Islam dah. Buah nama anak tu punya nak pergi canggih. Mak, Ha, nama uh, makna mahani ayah nama yahya bu nama anak yamaha ha tuan. nak gabung nama betul beli motor yamaha merempit <laughs> ini berlaku yang disebut yang disebutkan wali sallallahu alaihi wasallam wallahu alamlah kala ada nama yamaha tuan-tuan memang tak pelik kan nama-nama kita yang ada hari ini orang Islam pun dah tak nampak akan Islamnya sedangkan nabi sebut la ya baqal islam illa smuh islam akhir zaman ini takkan... Ada melainkan hanya nama saja Nabi sebut tu pun hari ini nama orang Pun dah tak nama orang Islam Menunjukkan nama sebagai nama orang Islam Maka Abiyah Hurairah ini Abdurrahman bin Sakhar ini Antara sahabat Nabi yang Lambat masuk Islam Tahun ketujuh hijrah baru masuk Islam Selepas perang Khaybar Nabi dah berhijrah dah Tujuh tahun Nabi berhijrah Lepas perang Khaybar Abiyah Hurairah Berjumpa dengan Rasulullah di Madinah Mengucapkan kalimah syahadah Nak ber, nak masuk Islam, terima Islam sebagai cara hidup Yang sebab ini jahiliah Maka terima Islam sebagai cara hidup ha, Bukan agama tuan-tuan Islam bukan sekadar agama mengikut fahaman manusia Terutama orang Melayu hari ini Hari ini bila orang faham Islam itu agama Agama itu adalah kepercayaan Maka jadilah macam hari ini tuan-tuan Nama Islam tetapi amalan hidup yang tak menggambarkan sebagai Islam Kenapa? Agama, kepercayaan. Percaya dahlah. Sedangkan Islam bukan agama, hanya kepercayaan. Tapi Islam adalah dinun cara hidup, tuan-tuan. Al-Islam dinun. Inna dina inda Allahil Islam. Kita baca dalam surat, tuan-tuan, sepas subuh, pasar. Apa dia din, maksud agama ini. Din, cara hidup. Para ulama mengupas kepada kita apa maksud cara hidup ini supaya kita jelas agama bukan hanya percaya, kepercayaan. Tidak apa beza agama Islam dengan agama Cina, agama Buddha, agama Hindu, kalau kepercayaan semata-mata. Maka kata para ulama, din itu ialah wadu'un ilahiyun, suatu ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini, cara hidup, Islam ini cara hidup, ialah suatu ketetapan Allah. Allah dah tetap dah, satu ketetapan daripada Allah, saya ingin lidahil yang Allah tentukan pada orang-orang yang ada akal yang sejahtera. l fil hal wal-falah fil maal untuk kejayaan, untuk kemaslahatan, untuk kepentingan di dunia ini, wal-falah fil maal dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ini maksud agama, ini makna din. Ini makna Islam, tuan-tuan. Sebab hari ini orang faham Islam ni hanya kepercayaan. Islam hanya di surau dan di masjid. Maka orang tak pandang Islam ini di luar daripada surau dan masjid. Maka surau, tu pun dalam surau masjid tak boleh sebut benda-benda yang berkaitan, yang tak, tak disengingi oleh pemerintah. Tu pun masjid dihalang untuk sebut perkara-perkara berkaitan dengan siasah Politik. Yang Islam tak boleh pisah dengan politik. Andai pisah Islam dengan politik, maka termasuk dalam ayat yang disebut, أَفَتُؤْمِنُوا نَبِي بَعْضِ الْكِتَبِ وَتَكْفُرُونَ بِي بَعْضِ Arekah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian kitab? Allah ini. وَالْعَيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكِ Kita minta berlindung daripada Allah. Suara ta'ala termasuk dalam golongan-golongan ini. Maka ini din. Cara hidup. Yang mana Abu Hurairah jumpa Rasulullah masuk Islam. Menerima Islam sebagai cara hidup. Tujuh, tujuh tahun Nabi dah berhijrah baru. Abu Hurairah masuk Islam. Bila masuk Islam, maka walaupun dia lambat masuk Islam, tapi Abu Hurairah inilah menjadi Sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk rankingnya top seven, tuan-tuan. Antara perawih-perawih hadis yang mendengar hadis daripada Rasulullah Abi Hurairah duk ranking yang pertama Sahabat Nabi yang paling banyak menghafaz hadis-hadis Nabi Yang meriwayatkan, menyampaikan hadis-hadis Nabi kepada para sahabat lain Dan para tabi'in sehingga sampai kepada kita hari ini Tuan-tuan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimah Nak bagi tahu kepada kita Soal masuk Islam lama ke? Kemudian ke? Itu bukan soal yang penting sejauh mana kesungguhan kita bila Islam Kita nak mendalami tentang Islam itu Dah Islam Mengucap dua kali masyadah Alhamdulillah nama Muhammad bin Abdullah Selesai nama Islam 30 tahun dah Islam sejak lahir Belum tentu kita ini benar-benar Menghayati dan mengamal Islam yang kita Berpegang selama ini Maka berbalik kepada kesungguhan kita Nak memahami Islam Abu Hurairah dimulakan oleh Allah sebab apa? Berdampingan dengan Rasulullah. Berdampingan dengan para ulama. Berdampingan dengan malis-malis ilmu. Maka ini akan dimuliakan oleh Allah taala. Maka ini, Abu Hurairah, sebab apa? Berdampingan dengan para ulama. Berdampingan dengan Rasulullah. Berdampingan malis ilmu. Maka Allah muliakan hidupnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dibeli gelaran Abu Hurairah kerana beliau sangat satu ketika Rasulullah melihat Abi Hurairah ini Bermain dengan kucing nah, Sangat sayang dengan kucing Dan Kadang-kadang dia meletakkan kucing di, di dalam Lengan bajunya Jangan fikir logik tuan Macam mana boleh masuk kucing ke lengan baju ni Lengan baju Abi Hurairah ini ataupun para Kebanyakan orang terdahulu zaman Arab Awal mereka jubah mereka Lengannya besar tuan-tuan Lengannya besar macam ni Boleh masuk anak kucing dalam dalam jubah lengan jubah mereka Maka sebab itulah Bila Rasulullah tengok Abirrah ini Sangat sayang dan sukakan kucing Akan bawa kucing Dan letakkan dalam jubahnya Maka dia panggil Ya Abahu Rairah Wahai bapa Kucing karena sayangnya pada kucing Diberikan gelaran bapa Kucing Ini juga satu Sunnah Nabi memberi gelaran yang baik-baik Tapi kita ni kadang Orang Melayu kita ni Bagi gelaran kadang Eh tak kenal juga Bagi gelaran yang tak elok Pada sesama kita nampak dia tu gelap sikit panggil fatam. Ha tak kena kita bagilah nama yang baik-baik. Gelaran-gelaran yang baik ini sunnah Nabi. Okey. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Maka ini dia Abi Hurairah walaupun lambat masuk Islam tapi dialah sahabat Nabi yang paling banyak. Antara lain nak diceritakan tentang kisah Bara ni dia adalah antara sahabat Nabi menjadi ketua pada ahli Suffah itu Ali Sufah ni sahabat Nabi yang tidak bekerja yang meninggalkan kepentingan dunia untuk duduk berantikaf di Masjid Nabi untuk berdampingan dengan Rasulullah nak mengambil ilmu daripada Rasulullah dan sampaikan kepada para sahabat Nabi yang lain yang sibuk dengan urusan dunia. Bukan bermakna mereka tinggal dunia. Makna mereka ni tak abai aspek dunia tidak. Mereka mengambil tanggungjawab wakaf diri mereka tak bekerja tinggal kesenangan dunia belajar ilmu daripada Rasulullah nak sampaikan kepada kita tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat. Maka di sini adanya sunnah menuntut ilmu. Dan makan dan golongan ahli sufah ini disupport disponsor oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah makan itulah ahli sufah makan. Ha ni tanda pemimpin yang bagus tuan-tuan. Ini pemimpin dia makan sapu dia dulu. Sambutan hari jadi pun kat 70 ribu lebih tuan-tuan. Oh, tak tahulah, siapa-siapa tu -siapa itu temen -temen cari sendirilah. Maka, ini contoh pemimpin. Dan pernah disebut dalam kitab hadis Nabi, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Termizi sebut, bagaimana Rasulullah pernah diceritakan oleh para sahabat Nabi, oleh sufa ini sebut, pernah kami lihat rumah Nabi tak berasap selama sebulan. Hampir sebulan. Dapur rumah Nabi ini tak berasap. Kenapa mereka kata demikian? Sebab mereka ni, apa yang Rasulullah makan, itu yang mereka makan. Dan mereka kata, Rasulullah hanya makan sawadain. Dua benda hitam, iaitu air dengan kurma saja, tuan-tuan. Dan itu pun Rasulullah kongsi dengan ahli sufah yang jumlahnya 40 40 orang lebih. Bukan sekali bagi, tuan-tuan. Bukan sekali bagi. Setiap masa, sepanjang hayat Nabi, Nabi sponsor, support, support golongan-golongan ahli sufah. Haa. Bukan one-off, tuan-tuan. 500 sekali lagi, habis gitu. Tidak. Maka, ini dah ciri pemimpin yang baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dia kisah Abir Rah. Banyak lagi nak cerita tentang kisah Abir Rah, tuan-tuan. Ini tak habis hadis kita nak kupas malam ni. Ini banyak lagi kisah tentang Abir Rah. Antara ini tentang kisah dia menceritakan tentang mu'jizat Rasulullah, melihat mu'jizat Rasulullah. Dan bagaimana Abir Rah ini antara sahabat Nabi yang dulunya, seorang yang pelupa Kemudian dia sangat sayang pada Rasulullah, sangat cintakan Rasulullah. Nak ingat apa yang Nabi kata? Dia berjumpa dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, aku sangat mencintai apa yang kau ucapkan. Tapi aku sini-sini lupa. Pelupa. Tolonglah doakan pada aku diberikan ingatan yang kuat. Lalu Rasulullah pun meletakkan tangan Rasulullah pada dada Abi Hurairah dengan keberkatan doa Rasulullah. Kata Abi Hurairah, selepas Nabi doakan kepada aku, aku tak lupa satu Perkataan pun yang keluar daripada mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dia doa keberkatan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu untuk kita juga meminta doa daripada orang-orang yang saleh. Nanti tengok orang itu orang yang saleh, jumpa, minta didoakan kebaikan kepada kita. Dan ini antara sunnah yang dibolehkan. Tentuannya hadirin hadirin Muslim muslimat itu ada kisah tentang Abi Hurairah yang panjang yang nak cerita tentang Abi Hurairah. Antaranya itulah yang dapat saya ceritakan kepada tuan-tuan muslim muslimat yang kita nak ambil pengajaran yang di sini ialah bagaimana kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu tanpa jemu berdampingan Rasulullah sepanjang masa. Ha ni tuan-tuan kita datang mencari ilmu, Allah. Ha, datang, Allah boring dah. Banyak kali datang mencari ilmu, kat gi orang kata alim arjin pula mari. Ha, rasa teriak riak pula orang kata mari mencari ilmu ni banyak sangat. Ha, maka sal salah tanggapan demikian kan bicara sekali ilmu tasawuf sebenarnya tindakan tindakan dia tak datang um, kuliah ataupun tak, tak buat kerja-kerja kebaikan kerana orang kata takut orang kata dia tu akan dia tu baik dan sekian-sekian maka sebenarnya itulah riak sebenarnya dalam ilmu tasawuf baik tuan-tuan jadi maka Abirah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minidh dha'if Al-mu'minul qawi khairun وأحبن إلى الله وحبن إلى الله من المؤمن الضعيف. Kata Rasulullah sesungguhnya orang mukmin yang kuat sangat disukai oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih baik, khairun lebih baik. وأحبن dan sangat disukai oleh Allah min mumin al-za'if -da daripada mukmin yang lemah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslim, muslimat nabi nak bagi tahu kepada kita tentang nilaian bagi umat nilaian bagi umat nabi ialah nilaian pada iman tuan-tuan hadirin hadirat muslim, muslimat alhamdulillah malam ini kita menjadi umat nabi yang disebut sebagai ummatul ijabah kita menyahut seruan dakwah nabi dengan kita masuk Islam dengan kita mengambil Islam sebagai cara hidup kita dan di sana juga ada umat Nabi dipanggil sebagai ummatul dakwah. Umat yang perlu didakwah. Orang kapir, orang Cina, orang Siam yang ada di negara kita ini juga umat Nabi tuan-tuan. Yang mereka ini perlu didakwah kepada Islam. Untuk sama-sama menjadi umat Nabi, ummatul ijabah ataupun ummatul istijabah. Sebab Nabi bukan diutuskan untuk untuk ha, orang Islam saja. Nabi juga diutuskan untuk orang kafir. Maka Nabi nak sebut nilaian umat Nabi ialah pada mukmin. Muslim belum tentu dapat menyelamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang sebut nilaian umat Nabi mukmin, mukmin apa? Mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Kata Nabi jadi peranan kita, tuan-tuan, untuk memperbaiki diri kita Agar umat dakwah tadi, orang Cina, orang India yang ada di negara kita, di sekeliling kita, jiran-jiran kita Boleh tertarik dengan Islam, tuan-tuan Cuba sama-sama kita muhasabah kita, tuan-tuan Berapa banyak kita boleh Adakah pernah kita berbual, bersembang dengan orang bukan Islam Orang Cina, orang India, jiran-jiran kita tak sembang pun adakah kita menunjukkan contoh yang terbaik pada mereka tentang Islam yang menyebabkan mereka tertarik kepada Islam ataupun dengan kita menyebabkan mereka lagi jauh daripada Islam maka itu kita tanggung tuan-tuan. Maka ini sama-sama eh, kita muhasabah diri kita, muhasabah diri eh, keluarga kita dan muhasabah diri masyarakat kita dan pemimpin kita. Maka tuan-tuan hadirin nabi sebut tentang mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Maka apakah mukmin yang kuat? Kuat apa tuan-tuan? kata hang kata, kata piramli di manakah terletaknya kekuatan hang Tua? di tenaganya ke di kerisnya ke ataupun di di mana tuan? -tuan? Hang kata. Tapi dia bagi jawapan di pada huruf T tuan-tuan. Ha, soalan lain jawab lain tak apalah. Adakah kekuatan itu pada tulang besi urat dawai kita ni? Kita di mukmin ni kita kuat fizikal kita. Suruh panjat bukit, masya-Allah boleh panjat bukit. Suruh berlari berarak 100 Kilometer, boleh berarak. Adakah itu nilai yang kuat yang Nabi nak maksudkan ataupun mukmin ini mukmin yang ada harta yang sangat banyak? Oh, kuatlah kita ni, ekonomi kuat. Adakah itu nilai kuat yang Nabi nak maksudkan? kau tuan-tuan hadirin muslim-muslimat bukan itu maksud kekuatan yang nabi nak maksudkan ya itu kuat tapi teras kekuatan mukmin ialah azimatun nafs kekuatan jiwa mukmin itu tuan-tuan nabi nak sebut jiwa kita mesti kuat iman kita mesti kuat itu mukmin yang al-qawi hari ini kenapa orang mukmin ataupun orang Islam dilihat lemah walaupun lihat di sana sudah ada kebangkitan-kebangkitan Islam di negara-negara di Timur Tengah masyarakat Arab sudah bangkit memperjuangkan keadilan menumbangkan kezaliman cuma di Syria masih belum lagi berlaku memperlihatkan kemenangan umat Islam di sana Nah mereka masih berjuang di Palestine umat Islam masih berjuang untuk menghalau Yahudi laknatullah alaihim yang merampas tanah umat Islam. Yang sepatutnya kalau lihat Israel itu negara Israel yang dikatakan negara Israel itu sepatutnya dah tak boleh tak ada dah tak boleh ada dah sekarang Kalau ikut logik akal negara Israel itu dah tak boleh ada dalam peta. Karena dikelilingi oleh negara-negara umat Islam, majoritinya negara umat Islam dan orang Arab. Kalau nak hantar bom tuan-tuan, kalau semua negara Arab setuju kita hantar roket Hantar bom nuklear ataupun bom atom lah tuan-tuan. Tak nuklear, bom atom. Hantar ke Israel tuan-tuan. Habis lenyaplah negara Israel ni. Tapi kenapa tak boleh? Maknanya lemahnya umat Islam hari ni. Tak payah pergi jauh tuan-tuan. Tengok negara kita saja tuan-tuan. Kenapa umat Islam masih lemah hari ni? Terutama bangsa kita bangsa Melayu. Kenapa kita lemah tuan-tuan? Ekonomi kita lemah. Politik kuasa kita lemah. Dan sekarang dalam proses kita nak mencapai, memenangkan Islam. Kenapa lemah tuan-tuan? Maka kerana iman kita tuan-tuan. Semua balik kepada iman. Tak bersatu tuan-tuan. Dan kita mengambil jalan lain sebagai jalan penyesaian, maka takkan capai kemenangan. Itu kata Saidina Umar Al-Khattab yang masyur, yang mari tuan-tuan biasa dengar kalimah ini yang diucapkan oleh para ustaz-ustaz penceramah-penceramah. Kata Saidina Umar, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami ni kata Saidina Umar, kami ni orang Arab ni satu kaum ini a'azzanallahu bil Islam. Kami ni mulia sebab Islam. Kami ni bangsa Arab yang dahulunya jahiliah, perang sama sendiri, bunuh anak perempuan, minum agak, wujudi macam-macam tak maju sampai rom dan parsi tak mau jajah kami. Rom parsi tak terngi nak jajah Arab Saudi Hijaz itu tuan-tuan. Kenapa tengok tanah kontang. Para Parsih. Al fadang fasiru tumfo tumfo tai unta kata Piramli. Tak ada apa. Para Parsih gaduh sama sendiri tak ada faedah kelawatan Mek Mekah ni. Maka dibiarkan oleh Rom dan Parsi. Sedangkan dua-dua kuasa ini bersungguh-sungguh nak menguasai, meluaskan empayrnya. Namun kata Saidina Umar, kami ini satu kaum yang dimuliakan oleh Allah kerana kami ambil Islam. Fa mahma nabtagil 'izzah ghairul Islam, azalana Allah. Andai kata kami ambil Islam sebagai cara hidup kami, nescaya kami akan dihina sehinan-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Sina Umar. Maka membenarkan kata-kata Rasulullah. Lagilah benar kata-kata Rasulullah. Rasulullah sebut. Laisa minna man da'a ala asabiyah. Wa laisa minna man mata ala asabiyah. Wa laisa minna. Ha, wa... Kulna ya Rasulullah. Ma hiya ala asabiyah ya Rasulullah. Qala nabi. Antu'inu qawmaka ala zulmi. Kata nabi apa ya, tuan-tuan? Nabi bersabda. Nabi kata, bukanlah di kalangan umat aku yang menyeru kepada asabiyah Yang menyeru kepada puak-puak Dan bukan di kalangan umat aku yang mati kerana memperjuangkan puak-puak kaum-kaum bangsa-bangsa Lalu sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, mahila asabiyah Apa dia asabiyah ni? Kata Rasulullah Antu'inu qawmaka ala zulmi kamu membantu sesama kamu, membantu puak-puak kamu, memperjuangkan atas nama bangsa, tapi untuk buat kezaliman ke atas bangsa lain. Maka ini, Nabi tak mengakumat, tuan-tuan. Bahaya. Lepas nak berjuang apa, tuan-tuan? Perjuangkan Islam. Perjuangkan Islam, maka bangsa akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sejarah jelas merakamkan. Bangsa Arab dimuliakan Allah kerana perjuangkan Islam. Selepas jatuh zaman abbasiyah muawiyah abbasiyah umayyah umayyah umawiyah dulu kemudian lepas abbasiyah jatuh naik pula usmaniyah turki Allah muliakan bangsa turki kerana apa memperjuangkan Islam maka kita tuan-tuan perjuangkanlah Islam maka insya-Allah bangsa kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tak rugi tuan-tuan Maka Nabi sebut mukmin al-qawi, mukmin yang kuat. Maka nilai yang kuat adalah pada kekuatan iman. Dan iman bukan bermakna bila kita menghafal rukun iman, oh selesai dah. Rukun iman dah hafal, selesai dah, kuat dah iman? Tidak, tuan-tuan. Yang kita hafal itu itu hanya ilmu tentang iman. Yang Nabi sebut dalam hadis Nabi yang biasa kita dengar. Namun iman kata Nabi SAW, Antu an, tu, an iman laisa bitamanni wala bit tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa kata nabi iman ini bukan dengan tamanni angangan merasa -angan. tak ngangan oh aku ni nak jadi orang yang beriman jadi umat nabi dah rasa kita ni yang perjuangkan Islam kita hanya angangan merangan -angan. ya duk rumah tak buat apa surau tak datang masjid tak datang bila dituntut untuk buat kerja-kerja Islam rasa tak terpanggil maka kata nabi laisabi tamanni wala bitahalli dan bukan dengan hanya berhias-hias pakai kepiah putih tak hilang dari kepala kita main bola orang pakai kepiah putih juga tuan pakai jubah serban bagus tapi kata nabi itu bukan lagi makna kita beriman walaisa walaisa tahalli. Pakai jubah serban belum tanda kita ini Betul-betul beriman Kuat iman kita Namun kata Nabi Walakin, walakin Ma waqara fil qalbi Tapi iman itu apa-apa yang Tetap kukuh dalam hati Wasaddaqabil amal Dan dibuktikan dengan amal Ini makna iman Tuan-tuan Bila ada iman ini Takkan jadilah masalah-masalah hari ini Tuan-tuan Sedih kalau kita dengar berita baru ni yang keluar Mak Anak mak Mak selalu asyik berfacebook Sampai anak keluar pergi kedai Ditangkap, hilang, dicolek kena bunuh, kena bakar Sedih kalau kita dengar macam ni Apa buktinya itu tuan-tuan Kes jenayah tak selesai sampai hari ni tuan-tuan Azan dulu ke azan diloga terus okey jadi kita terus eh lah. sambil-mambil kita jawab azan ah tuan-tuan apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini menampakkan kerapuhan iman tarbiah iman dalam diri umat Islam khususnya di Malaysia tuan-tuan Maka sebab itu Nabi berda'wah 13 tahun menanam iman pada diri para sahabat Tuan-tuan peranan kita mendidik anak-anak kita Tarbiah iman anak-anak kita sejak sebelum lahir lagi tuan-tuan Dah kahwin dapat tahu ada anak setelah kandungan itu kita tarbiah iman pada anak-anak kita Jangan tunggu anak ini lah, lahir keluar baru kita nak tarbiah itu pun ramai yang abaikan aspek tarbiah iman pada anak-anak. Dia bagi makan cukup, pakai cukup tapi terlupa tarbiah iman pada anak dia. Dia harapkan sekolah saja. Hantar anak ke sekolah harap anak jadi baik. Hantar sekolah agama harap anak jadi baik. Tak cukup tuan-tuan. Peranan ibu bapa mentarbiah iman pada anak-anaknya. Sejak dalam kandungan tuan-tuan. ni gitu yang ada satu kajian tunjuk bagaimana anak ini kandungan dalam dalam badan dalam perut ibu ni janin dalam perut ibu ni bila diteropong dalam ultrasound ni tengok reaksi tindak balas janin ini maka bila dipasangkan muzik maka dia bertindak balas dengan muzik tendang-tendang sebagainya mungkin dia menari samalah kot pasang lagu apa dia menari juga. kemudian selepas dipasang lagu muzik dipasangkan ayat al-Quran Bayi yang aktif, yang bertindak balas tadi dengan muzik Menjadi senyap Tak bergerak Kemudian bayi tadi Mengubah posisinya Seperti dalam posisi kedudukan Bersujud kepada Allah Tuan-tuan, ini tak mustahil berlaku Bayi bertindak balas dengan bacaan Al-Quran yang dipasang Lepas itu kita dituntut bila ada anak dalam kandungan Banyak-banyaklah baca Al-Quran pada anak tersebut itu tarbiah iman pada anak tersebut. Okey. Kala air pun boleh tidak balas dengan Quran tuan-tuan, kajian yang dibuat oleh saintis Jepun mengkaji tentang molekul air bila dipasangkan muzik, molekul air dalam molekul dalam air ni berceramuk tuan-tuan. Berceramuk atau berceramuk ni ber, ber, berselerak. Dipasangkan air Quran dalam satu bekas air Molekul dalam air itu tersusun rapat Dan bercahaya Maknanya air pun tindak balas dengan Al-Quran Tak mustahil bayi yang ada akal Yang ada roh Boleh bertindak balas dengan Al-Quran Yang fitrah mereka suci Maka bagaimana kita Tuan, -tuan hand muslim Bagaimana hati kita ni Boleh berdepan dengan Al-Quran Dibacakan Al-Quran Adakah tersentak jiwa kita Adakah terpanggil jiwa kita dengan panggilan-panggilan seruan-seruan dalam al-Quran. Maka tuan-tuan Nabi sebut mukmin yang kuat, mukmin yang disukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Maknanya ada mukmin yang lemah imannya. Mukmin ada tingkatannya, ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah Nabi sebut. Iman ini bertambah dan berkurang kata ulama. Antaranya Imam Al-Bukhari sebut al-iman yazidu wa yanqus. Macam bertambahnya handset kita Dengan bateri kita penuh full Kemudian bateri handset kita juga boleh low Macam itulah iman kita Ada masa bertambah full penuh Dan ada masa kita low iman kita Bertambah macam mana? at yazid bil bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah wa yang maasi dan berkurang bila kita melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa taala jadi tuan-tuan kita nak pilih mana satu tuan, -tuan. nak jadi mukmin yang kuat atau mukmin yang lemah nabi sebut wa fi kullin khairin. pada kedua-dua jenis mukmin tadi baik dah mukmin yang lemah iman pun baik sebenarnya tapi mukmin yang kuat ini yang lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah tentu kita nak yang, kalau boleh kita nak je mu'min yang kuat tadi. Kalau perkara dunia kita cari yang kita cari benda yang baik the best. Nak beli rumah, beli kereta, Beli handset, nak cari yang betul-betul puas hati kita beli. Nak cari calon menantu kat anak kat, calon menantu kat anak kita, cari yang perfect kalau boleh. Kalau perkara dunia kita nakkan yang perfect Kenapa perkara akhirat kita tak mau yang perfect. Tak mau yang hebat, yang mantap. Maka kita nak yang perfect. Ada satu kisah. Tuan-tuan. Muslim Boleh habiskan kita ni. Okay. Satu kisah berkenaan dengan kisah Abu, Ju, Abu Nawas. Yang disebutkan. Satu kisah Abu Nawas. Yang kisah ni kisah orang Arab. Masyarakat Arab. Yang barangkali mungkin benar-benar berlaku dan barangkali mungkin hanya kisah rakyat kisah teladan bagaimana Juha ini Abu Nawas antara sifat Abu Nawas ini dia ni buat kadang tak dia ni buat buat cerdik tuan dia tak cerdik mana tapi dia tunjuk cerdik maka dikhabarkan raja telah, telah keluar titah kepada Abu Nawas wahai Abu Nawas sila jawab beberapa soalan daripada raja, anda tak boleh jawab kena hukum pancung sampai mati. Jadi Bunawas ni dengar arahan titah daripada raja tak boleh nak duduk diam. Lalu dia pergi berjumpa dengan kawan dia yang rapat. Yang kawan ni agak kurang cerdik berbanding dia. Kejar kemala kambing. Maka kata Bunawas, "Wahai wahai sahabat aku, kita ni kawan lama dah, hidup semati. Aku ada masalah." Masalah aku ialah raja keluar titah kena jawab soalan-soalan raja tak boleh jawab hukum sampai mati. Kata kawan dia mengulang kambing tadi. Kata tak apalah kalau kamu susah hati, makan tak kenyang, minum tak tak tak lega, mandi tak basah, mari saya ganti tempat kamu. Kata Abu Nawas oh lega lah hati saya ni. Dia kata lah hati dia lah, oh lega Yang nak kena kawan aku yang nak kena pancung. Lalu sampai hari yang, di, yang ditetapkan Maka Abu Nawas ditanya Ada satu majlis Raja-raja dengan menteri Datanglah semua orang, orang masyarakat ketika itu Nak dengar soalan soal jawab Raja pada Abu Nawas Maka kata Abu Nawas Wahai Raja, ini dia saudaraku Kawan aku yang akan jawab soalan ini Kerana mengikut pirasat patik Soalan tuanku ni tak layak patik nak jawab Tak stand, tak sampai standart saya nak jawab Ni standart kawan patik ni Gembala kambing ia sedia dia dengan raja. Raja kata tak apa kalau kamu tak boleh kalau kawan kamu tak boleh jawab kamu juga akan dikenakan hukum pancung sampai mati. Dia bunawas dengar tu, ush tak lepas juga hukuman ini. Lalu kawan tadi pun tampil lah kawan bunawas tampil ke depan. Raja pun mengajukan soalan kepada bunawas, eh soalan kepada kawan dan bunawas. Maka menunjukkan isyarat. Menunjukkan satu kepada bunawas. Eh kawan dan bunawas jadi kawan mudah saya bila tengok raja keluar satu, maka dia pun balas isyarat dua pada, kawan, eh, pada tuanku raja. Raja tengok terkejut betul jawapan tadi. Menteri-menteri di setiling raja pening dah. Apa punya soalan tuanku ni? Tunjuk satu, jawab dua betul. Soalan yang kedua, raja kata ada soalan yang kedua, raja buat isyarat begini maka kawan Abu Nawas pun tengok raja buat begini begitu maka dia dengan muka marah tunjuk begini kepada raja raja terkejut betul lagi menteri pening kepala raja kata last soalan terakhir ni last round kali ketiga ni selesai dah tak kena hukuman apa-apa raja buat isyarat raja keluarkan sebiji telur kepada kawan Abu Nawas Kawan dia tengok, raja keluar telur, dia pun seluk dalam jubah dia. Tunjukkan pada raja, nah ini dia, sebiji bawang pada raja. Raja tengok, betul lagi jawapan itu. Maka menteri-menteri bertambah pelik, raja kata, selesai hari ini, setakat ini saja majlis soal jawab kita boleh terlepas daripada hukuman pancung. Maka menteri bertanya kepada raja, maka bersurailah Abu Nawas dengan raja, maka tanya tanya menteri kepada raja wahai raja apa soal jawab tadi kata raja aku tunjuk satu tadi bertanyakan kepada dia adakah cukup cukup ke hanya beriman kepada Allah maka dia jawab dengan dua mengatakan tidak cukup kena beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka betul kemudian aku tunjukkan isyarat begini bertanyakan alam ini sangat luas yang diciptakan yang sangat luas ini adakah boleh di bawah di bawah kuasa Allah maka dia buat isyarat begini confirm boleh semuanya dalam kuasa Allah yang alam yang luas ini kemudian aku keluarkan telur bertanyakan kepada beliau adakah bumi ini bulat seperti telur maka dia pun jawab dengan menunjukkan sebiji bawang maknanya betullah bulat tetapi berlapih-lapih macam kulit bawang jadi dah dengar begitu Selesailah menteri pun hilang pening, maka yang Abu Nawas tadi pula tanyalah pada kawan dia, Oh "Wahai saudaraku, apa dia soal jawab tadi?" "Betul semua, terer terer terer kamu ni. Pandai bijak kamu ni. Bijak aku tak leh jawab soalan tadi." "Mak kata mengembala kambing tadi, hak raja tunjuk satu tu, dia nak kambing seko Pasal aku gembala kambing, dia nak kambing seko Jadi sebab yang minta tu raja, Aku ni punyalah baik hati. Tak kalah nak bagi raja, raja minta seekor. Aku bagi seekor. Aku bagilah dua ekor. Tu aku tunjuk dua. Dua ekor. Kemudian setelah aku bagi dua ekor. Dia nak semua kambing aku kata. Maka aku pun tunjuk ni dia. Kambing semua kambing aku. Kalau, hang, kalau raja ambil semua kambing aku. Aku nak gembala apa? Ni kata. Jawapan gembala kambing. Lepas tu raja Lepas raja kata okey, raja buat keluar biji telur, aku tengok kesian raja ni. Nak makan telur macam ni tak sedap, aku keluarkan sebijik bawang. Nah makan dengan bawang ni goreng baru sedap. Maka itu jawapan di pihak kawan Abu Nawas tuan-tuan. Maka kedua-dua kisah ini, kedua-dua ini ada persepsi yang berbeza. Raja berfikir dengan cara rajanya yang ada ilmu dan gembala kambing fikir cara dia fikir. Orang gembala kambing. Hak mana yang terbaik tuan-tuan? Kita nak yang berfikir cara raja tadi. Nak jadi yang lebih baik macam raja tadi, ada ilmu. Maka mukmin kita nak mukmin yang kuat tuan-tuan, tak mau mukmin yang lemah imannya. Maka tuan-tuan hadirin -tuan, hadirin <tuh> muslim muslimat sambung balik pada hari tadi tuan-tuan sikit lagi. Maka Nabi sebut, Nabi nyatakan petua Nabi macam mana nak jadi mukmin yang kuat. Tonton tuan, tuan nabi ni sangat banyak penuh dengan petua tuan-tuan. Kalau orang Melayu ni sebut petua cukup mau tuan-tuan. Ubat kuat ke apalah cukup-cukup mau kita orang Melayu. Tapi nabi dah tinggalkan sangat banyak petua-petua pada kita. Tinggal kita nak buka, baca, tahu dan amalkan tuan, -tuan. Nabi kata apa petua nak jadi yang kuat? Nabi kata eh rius alamam yanfa'uka wasta'in billah. Kena rebut ihris, lumba rebut laksanakan buatlah ma yanfa'uka apa-apa yang bermanfaat bagi engkau. Yang kedua, wasta'in billah dan mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita kena buat apa yang ada manfaat untuk kita yang diiktiraf oleh syarak. Apa benda perkara yang bermanfaat pada kita? Amalkan segala-gala segala yang perintah yang wajib kepada kita tentang itu perkara yang bermanfaat. Yang kedua tuan-tuan, samping Banyakkan baca Quran Baca Quran Jangan hanya baca Quran bulan Ramadhan tuan-tuan Dan tadapur Quran, faham Al-Quran Di samping yang ketiga Melaksanakan perkara peka Amar ma'ruf nahi mungkara, kerja-kerja da'wah tuan-tuan Ini kerja yang beri manfaat Kepada kita tuan-tuan Barangkali kita tak mampu nak semayang Sibu raka'at Macam mana para ulama Para awli Allah, wali-wali Allah nak berzikir seribu pun berat juga tuan-tuan lidah kita ni. Mahang kali dengan kita membantu melaksanakan kerja-kerja dakwah ini. Kerja dakwah sangat banyak. Bukan mesti berceramah tuan-tuan. Kalau semua nak berceramah, siapa nak dengar tuan-tuan? Ha, semua hari ni nak berceramah, siapa nak dengar? Berdakwah bukan mestinya berceramah. Berdakwah sangat luas bidang skopnya. Berdakwah dan berjihad ini luas skopnya. Berjihad bukan sekadar tunggu perang ni tuan-tuan. Sekaranglah antara itu jihad kita. Jihad taklim, jihad kita belajar ini juga satu jihad. Nak keluar masyarakat daripada kepompong jahil tentang Islam, ini juga satu jihad. Kita bawa datang ahli keluarga kita, anak-anak kita, anak kecil kita belum tak faham bawa datang kami ilmu, mudah-mudahan dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad ekonomi. Jihad politik, jihad siasa, jihad pemerintahan, satu jihad abang Munkar ini memilih pemimpin Suatu jihad memilih pemimpin yang nak naakkan Islam Suatu jihad man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi tuan tu kuasa kita ada kuasa memilih di Malaysia ini khususnya kita ada kuasa memilih boleh mengundi maka pilihlah pemimpin yang nak naakkan Islam semuanya ada saham pada kita tuan-tuan ini sebut oleh para ulama tentang hukum bab hukum Pilihan raya ni ada disebut oleh para ulama' Kupas satu kitab fiqah Tentang fik pilihan raya Fiqh dalam kita mengundi Ada disebut oleh para ulama' Ini luasnya Islam Kemudian tuan-tuan Nabi sebut dah kita buat Ini ha, amat ulang mungkar -Mu Benda kerja-kerja dakwah Kerja-kerja jihad Derma infak kita Kalau tak mampu tak larat nak buat kerja Bagi duit kalau duit Untuk kerja-kerja Islam kalat tu pun kan kan kita berkira berkira dalam kita nak infak untuk Islam. Dah tenaga tak mau bagi, masa tak mau bagi, kewangan pun kedekut maka inilah ha? antara penyakit-penyakit yang melanda umat Islam yang Nabi sebut al-wahnu, penyakit hati hubbud dunia wa karahiyatil maut. Maka Nabi sebut setelah buat perkara yang bermanfaat wasta'in billah dan minta bantuan daripada Allah, jangan sombong. Jangan bongkak, mendapit dada Aku boleh buat semua Tuan-tuan, ini Kita kena ada hubungan kita dengan Allah Minta bantuan daripada Allah untuk mudahkan kerja kita Kerja kita dalam menjadi anak Kerja kita dalam mencari rezeki Kerja kita dalam berjihad, berdakwah. Amal ma'ruf, nahi mungkar Minta bantuan daripada Allah Dan buat kerja, tak boleh seorang-seorang Tuan-tuan, kena berjamaah Kena berorganisasi Baru boleh capai tujuan dan matlamat untuk menegakkan Islam. Kemudian Nabi sebut petuah pula yang ketiga wala tajaz, jangan kamu berasa lemah. Jangan kamu rasa lemah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Anda ditimpa sebarang ujian kepada kita wala tajaz. Jangan rasa lemah, wala ta'asu min rahmatillah. Jangan rasa lemah, berputus asa kita ada Allah. Ini antara kekuatan umat Islam. Kalau orang bukan Islam mereka tidak ada hubungan dengan Allah, tension sikit bunuh diri tuan-tuan. Tapi kita lain Islam alhamdulillah, akidah menjaga akan kita. Kemudian Nabi sebut lagi wa in asabaka syai'un fala taqul andai kata kamu ditimpa akan musibah, jangan kamu kata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fainnalau taftahu 'ala syaithan kata nabi anda kata ditimpa musibah janganlah kamu kata kalaulah aku buat macam ni macam ni tentu tak jadi macam ni macam ni ini tuan-tuan berlaku dalam kehidupan seharian kita dalam kita berkeluarga dalam kita bermasyarakat dalam bernegara dalam berjemaah kalau ditimpa musibah jangan kata ish kalau buat macam ni tentu tak jadi macam ni ini nabi larang jangan kita sebut benda ini fainnalau tافتahu amal syaitan kerana perkataan kalau itu membuka ruang-ruang syaitan untuk merosakkan ha, jiwa kita menyebabkan perbalahan pergaduhan rumah tangga suami isteri yang akan bergaduh ish kalau tak nikah dengan dengan kamu tentu tak jadi macam ni ha ni. kalau kalau ni yang boleh merosakkan rumah tangga ha menyesal kau yang kamu contoh ini antara ayat-ayat tu kalau berkeluarga bermasyarakat Dah ditimpa musibah Jangan kata kalau Maka kita kena Terima Kalau seorang musibah Dan kena muhasabah Kenapa berlaku musibah Ish Kenapa dia macam ni kena, kena Kita kena Kena, kena muhasabah kena Muhasabah kita Dalam kehidupan kita Bermasyarakat Bernegara Kenapa hari ni teruk sangat Jenayah hari ni Maka muhasabah kita Maka kena Kalau tengok teruk Kena berubah lah Kek arah yang lebih baik untuk pastikan masyarakat kita dan negara kita lebih baik dan selamat untuk anak cucu-cucu kita. Kemudian Nabi sebut walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al katakanlah Allah yang menentukan segala Allah yang telah menent, mentakdirkan sesuatu dan apa yang dikehendaki akan berlaku. Maka ini kaitannya dengan iman akan qada dan qadar kita tuan-tuan hadirin -tuan. hadirat muslimin Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat inilah sebahagian sedikit hadis Nabi yang Nabi ucapkan kepada kita sejak 1400 tahun dahulu gesaan untuk kita menjadi umat Nabi mukmin yang kawih mukmin yang kuat bagaimana ni mukmin yang kuat Nabi dah sebut petua-petua tadi kena berusaha berlumba-lumba buat perkara yang bermanfaat dan paling mudah adalah dengan kita hidup berjamaah ini yang paling mudah untuk kita jadi mukmin yang kuat kalau seorang-seorang tuan-tuan lemah kita tuan-tuan Hidup dalam berjemaah kita akan saling dinasihati. Yang Nabi sebut talzamu jama'atul muslimin. Imam Muhammad talzamu jamaah wal 'ammah wal masjid. Ini maksud ahli sunnah lazimilah jamaah. Kelompok-kelompok umat Islam yang nak sama-sama memperjuangkan Islam. Wal 'ammah kelompok umat Islam yang ramai yang berada dalam kebenaran memperjuangkan kebenaran al-haq dan yang ketiga berlazimi jemaah masjid ataupun surau maka juga akan beri kekuatan kepada umat Islam maka barulah kita boleh membentuk kekuatan diri kita dan insya-Allah selama semua kita berusaha membentuk keluarga kita menjadi sebuah keluarga yang benar-benar melaksanakan Islam kena ambil beratlah tuan -tuan, keluarga kita ni kalau kita pun ahli kita aurat tak terjaga anak isteri kita tak jaga aurat lemahlah kita tuan-tuan dan dah bahkan kita diantara dayus kerana tidak mampu memastikan isteri dan anak kita terjaga auratnya maka mudah dengan keluarga membentuk keluarga yang yang memahami Islam mengamalkan Islam kita akan lihat akan lahirnya masyarakat yang melaksanakan Islam akhirnya akan tertegaklah, terdirilah sebuah pemerintahan yang melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah saham yang kita berikan untuk kita kembali kepada Allah, menyatakan inilah sumbangan yang saya berikan sepanjang saya hidup di atas muka bumi ini, kerana kita akan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dalam hadis Nabi yang biasa kita dengar yang soalan yang Allah akan tanya kepada kita yang tak saya kupas, kalau kupas panjang lagi, tak habis lagi malih kita ni tuan-tuan, jadi saya mohon maaf tuan-tuan, anda kata terlajak dahlah ganti je pun. Ha, kemudian syarah pula panjang pula tu. Lajak memangku sembilan. Mohon maaf tuan-tuan kerana saya terpaksa juga menghabiskan hadis ini untuk difahami oleh tuan, -tuan. Mudah-mudahan kita memahaminya dan segala kekurangan itu datang daripada diri saya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tergolong kalangan mukmin yang kuat. Dan zuriak kita zuriak yang mukmin yang kuat Dan akhirnya kita mampu untuk Melaksanakan apa yang Nabi suruh kepada kita Allahumma ghafir lana zunubana Allahumma ghafir lana zunubana Allahumma ghafir lana zunubana Wali walidina wa awladina Wali masyaykhina fiddin Wali ahabbana ahabdana Fika Wali man ahsna ilana Wali mu'minina Wali muslimina Wali muslimat Al-hayam al Ya arhamman rahimin Allahumma inna Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashia wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadida wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka deenan qayyima wa nas'aluka khairan katira Allahumma inna nas'aluk al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka tamamal-'afiyah wa nas'aluka shukra 'alal-'afiyah wa nas'aluka al 'anil-nas Rabbana aftah bayna wa bayna qawmina bilhaq wa antakhirul fatahin Allahumma adil haqqa haqqan wa rizukna tiba'ah wa adil bātila bātila wa rizukna jidnabah Allahumna nansir islamu al-muslimin Allahumna nansir islamu al-mujahideen fi kulli makan wa kulli zaman ya Allah Rabbana hamlana min azwajina wa dhuriyatina qurta'ayun wajja'ana l-muttaqina imama Rabbana adina fi dunya hasanah Wa fi al-akhir tazan waqina azab an-nar Waqina azab an-nar Waqina azab an-nar Wa sallallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanamika rabbil azzati amna yasifun Wa ala musselin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Tentanggur dengan tasbih kafarah dan surah wal-as Astawa, taala alaihi wasallam. Dosekan saff dam di gira parapan. A'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. <coughs> <coughs> <coughs> Allah mu akbar.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 Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirata al mustaqim. Surata al-ladhina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walad-dallim Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya ayuhal الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Inna Allah ma' sabirin. <laughs> ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولا كلا تشعرون ولا نبل عنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات Wabashir al-sabirin Al-lazina iza asabat hum musibatun Kaliu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ulaik alayhim salawatun wa rahmah wa ulai ka humul mumtadun Allahu akbar Subhan Subhan Subhan Sami Allahu liman hamidan amana Allah hu Akbar Subhanallah Ya Rahman Allah hu Akbar Allah hu Akbar Allahuan Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina assirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim wala al-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alam nashrach laka sadrak Wa wadahna anka wizrak Althi anqabah zahrak Warafahna laka zikrak Fa inna ma al-usri usra Inna ma al-usri usra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim الله وبحمده سبحان liman hamidan الله akbar Allah hu Akbar Allah Akbar Allah Akbar Attahiyatu mubarakatan sanawa sanamu alayna اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا الله هو الكبير او سيدنا ابن شطا سيدنا يا رحمن الرحيم الحمد لله وبالاخديم هو رحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين إن صلواتنا واستغفارنا Ses, Allah hua en kerb Von call Daireahu alaikum Amin Allah hua en kerb Semih Allah huinman hamidan Alhamdulillah Allah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 Allah-u-han-kibar Semi Allah-u-li-man hamid-an u han allah u han الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات السلام السلام علينا وعلينا وعلينا, وعلينا الناس أشهد أن لا إله إلا إنا إنا الله أشهد أن محمداً رسول الله سنة. اللهم صل على سيد Assalamualaikum عليكم ورحمه السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله لم يتخاصم نقول أول شيء إنكم يا أزواجنا كم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتم بره استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام إنا كنا عروس السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى تياجنا لكم الفاتحه من جميع الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كما هي كناه و هي كنستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافر مزيدة يا ربنا لك الحمد كما ينبغدك وعظيم سلطانك Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbih ajma'in Rabbi aghfir lana zunobana wal walidina warahhamhum kema rabawna sighara Walijamia al-Muslimin al-Muslimat wal-Mu'minin al-Mu'minat Lahiyya ya aruhama rahimin Allahumma inna sülk al-huda wa tukaa wa al-hafaf wa al-ghina Allahumma inna nes'aluk radaaka wa wa na'udhu bika bin sakhatika wa اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا اللهم فانقهنا في الدين وعلمنا تأمين وهدنا صراطك المستقيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم صل الإسلام والمجاهدين في كل مكان وكل زمن يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرنة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانه ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم